Ya ayuhal الذين امنوا تقو الله حقا تقاتف ولا تموتون الا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تتأدون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل مدعٍ ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في دين رحيمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala asmata malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dibacakan di dalamnya Al-Qur'an sedang mempelajari di antara kita kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa itadaratunah bainahum illa nazalat alihi mutaqina di dalam satu kaum itu berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dibacakan kepada mereka Al-Quran. Sali mempelajari di antara mereka. Illa Kecuali pasti Allah akan menurunkan ketenangan. Batin di dalam majlis tersebut. Sekinah. Tenang. Ya. Maka mudah sebenarnya. Kalau kita lagi terbelit. Berbagai macam permasalahan. Persoalan kehidupan. Maka jangan sampai meninggalkan majlis ilmu majlis ilmu tetapi tentu dengan niat semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala Allah akan turunkan sakinah tenang wa washiyatuhumur rahmah dan senantiasa akan diliputi oleh rahmat wa hafatuhumul malaikah dan senantiasa akan dinaungi oleh para malaikat wa dhakarahumullah fi man indahu dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di dalam di depan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala di langit. Keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Dan mulai malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Masail Al-Masail Al-Jahiliyah. Perkara-perkara Al jahiliyah yang kemudian diselisihi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting juga bagi kita sebelum kita untuk kembali memulai, mempelajari, mengkaji kitab ini kita ber, kita mula kita buka-buka kembali catatan kita, pelajaran-pelajaran kita pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu ya. untuk kemudian kita amalkan sedikit demi sedikit. Perkara-perkara yang mungkin Sudah kita ketahui Penting bagi kita Untuk mengamalkan Ilmu yang telah kita ketahui Karena buahnya dari ilmu itu adalah Al-amal Buahnya ilmu itu adalah amal Al-ilmu bila amalin la yanfa Ilmu tanpa diamalkan tidak akan Memberikan manfaat sama sekali. Sama sekali. Nah, apapun itu, pelajaran apapun, kajian apapun, yang telah kita ketahui, maka kita berdoa kepada Allah SWT, meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kata Nabi SAW, La tazulu pada ma'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al anil arwah. Tidak akan bisa bergeser Kedua kaki. Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Kecuali pasti dan pasti dia akan ditanya dari empat perkara. Minha dari keempat perkara tersebut adalah. An ilmihi si ma'al amal. Dari ilmunya apakah sudah dia amalkan. Dari ilmunya apakah sudah dia amalkan. Dia ketahui mana perkara yang baik mana perkara yang jelek, mana perkara yang sunnah mana perkara yang wajib, mana perkara yang haram. Dia sudah ketahui, tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah itu semua sudah diamalkan? Kita mulai dari lingkup terkecil kita, keluarga kita. Kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan bagi kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik pergaulannya terhadap keluarga. Mungkin sudah kita ketahui. Nah, sekarang tinggal kita amalkan bagaimana pergaulan kita kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, misalnya. Apakah sudah baik, sudah memperhatikan dengan betul, memperhatikan pendidikan agamanya dan lain sebagainya. Jadi kita mestili kita amalkan apa yang kita ketahui. Nah. Dan dahulu para sahabat Radhiallahu ta'ala anhum Mereka adalah suatu kaum yang Sangat bersemangat Sangat bersemangat Bertanya kepada Nabi Alayhi salatu wasalam Tentang amalan-amalan Yang bisa menjadikan Menyebabkan Mereka masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Bertanya bukan sekadar untuk bertanya Berbeda dengan kita Terkadang bertanya hanya untuk menambah maklumat bertanya hanya untuk menambah pengetahuan saja. Di amal belakangan, Diamalkannya amalkan belakangan, tapi para sahabat ridwanullah alaihi majma'in mereka bertanya itu untuk diamalkan. Mereka bertanya untuk diamalkan. Satu contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala dari sahabat Mu'ad. bin Jabal radhiyallahu ta'ala Suatu ketika Muat radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam kata beliau ya Rasulullah dunni ala amalin yuqaribuni aljannah wa yuba'iduni minan nar wahai Rasulullah tunjukkan kepada aku beritahukan kepadaku dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan aku ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala wayubaiduni minan nar dan bisa menjauhkan aku dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta 'an 'azhim sughum ka wa mu'ad Sahajaan alim, kau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, azim sangat agung, sangat besar. Pertanyaanmu ini pertanyaan yang bukan remeh ini, pertanyaan yang sangat besar kata Nabi Muhammad SAW. Wainna Hud yasyirun ala man yasser Allah alim dan sesungguhnya itu benar-benar akan mudah untuk diamalkan. Bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil isyarat. bahwasanya Bisanya kita mengamalkan. Amalan-amalan tersebut itu semata-mata hanya karena. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di depan tadi. Kita ingatkan. Untuk berdoa dan meminta. Pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Wa innahu layasirun. Man Allah 'alaihi dan itu mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan itu? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ta'budullaha wa la tusyriku Amalan yang bisa mendekatkan engkau ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa menjauhkan dirimu dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah engkau beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan tidak menyukutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Engkau mentohidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah, dalam perkara uluhiyah, dalam perkara asma'u sifat. Engkau meyakini bahwasanya dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi satu-satunya zat yang kita hanya bertawakal kepadanya, satu-satunya zat yang kita yakini yang hanya bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Bukan kerik, bukan pepohonan, bukan bebatuan, bukan jin, bukan malaikat, bukan pula para nabi. Bersihkan itu semua, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kecintaan yang mutlak hanya kepada Allah. Rasa takut yang mutlak hanya kepada Allah. Ketergantungan hati yang mutlak juga hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'budullaha wala tushriku bihi syaitan. Itu yang pertama. Sebenarnya kedua adalah watuqimus sonat. Engkau menegakkan sonat. Engkau jaga rukun-rukunnya. Engkau jaga Waktu-waktunya. Engkau jaga di mana engkau jaga tata cara pengerjaannya. Engkau jaga tempat-tempat pelaksanaannya, menegakkan salat. Bukan sekadar mengerjakan salat, tapi menegakkan salat. Menegakkan salat artinya dia mengerjakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat ini, bukan sekadar menunaikan, mengerjakan salat. Maka jangan salahkan salatnya manakala banyak orang yang salat tetapi dia tidak bisa berhenti dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Jangan salahkan sholatnya, tidak bisa berbuat, tidak bisa berhenti dari berbuat fahshiah, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar. Sementara Allah Subhanahuwataala berfirman, Inna salatat tanha anil fahshai wal mungkar. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan fahshiah, perbuatan keji, dan juga perbuatan mungkar. Sekarang bagaimana solat bisa memberikan asar, memberikan pengaruh bagi orang yang mengerjakan. Kalau dia tidak menjaga rukun-rukunnya, sebelumnya dia tidak menjaga bagaimana tata cara wudu yang betul, wudunya pun tidak dia jaga, wudu yang sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dia memberikan asar, pengaruh kepada orang yang solat? Kalau dia sendiri tidak faham apa yang dia baca. Allahumma ba'id ba'ini wa wabainah khutayya ya Allah jauhkanlah aku dengan kesalahanku. Bagaimana dia berdoa dengan demikian minta dijauhkan, tapi dia malah mendatangi sendiri al khutayya itu. Dosa itu dia datangi sendiri. So, bagaimana? Salat bisa memberikan asar, pengaruh. Nah, maka penting bagi kita untuk istimrar, terus-menerus belajar talabun ilmi. Nah. Kemudian yang berikutnya waktu izka dan kau tunaikan zakat, ya, keluarkan zakat, zakat yang wajib, Zakatul mal. atau zakat at. pertanian kalau dia memiliki lahan pertanian dia tunaikan, dia keluarkan itu semua. Wata su mu dan kau berpuasa pada bulan ramadhan, watahujul baita dan kau berhaji di baitil haram. Maka kal, kemudian Nabi saw melanjutkan dalam hadis ini: Ala adulkah ala Abuwah bil khair, wahai muat, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Kemudian muat mengatakan tentu saja. Ya. Ya Rasulullah, tentu saja kami mau engkau memberitahukan kepada kami Apa saja itu pintu-pintu kebaikan Kata Nabi AS, SAW Puasa itu adalah perisai Saum itu adalah juna Pintu kebaikan Seseorang yang berpuasa Maka puasa itu menjadi perisai bagi dia Di dunia, wal di dunia dan juga di akhirat Di dunia Puasa akan Menjadi perisai, membentengi dia dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dia melakukan perbuatan, dia akan melakukan perbuatan dosa, dia ingat saya sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka puasa membentengi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Wider juga nanti pada hari akhir puasa akan membentengi dia dari adab Allah Taala. Assalamu alaikum. Ini pintu kebaikan yang pertama ulannya berikutnya kata Nabi alaihi salatu wasallam wa sadaqatu dan sedekah itu berinfak itu tuttiu al khathiah sedekah itu bisa menghapus menghapus menghilangkan al khathiah kesalahan dosa dan maksiat kama tuttiu al ma'u an-nar sebagai mana Air itu bisa memadamkan api cepat hilang maksudnya tidak ada pengaruh suasana sekali bersedekah itu ayat Al bisa menghapus kesalahan kita bisa menghapus dosa kita bersedekah berinfak membantu saudara kita mungkin yang kekurangan yang e, membutuhkan sesuatu jangan dibayangkan bersedekah itu harus dengan harta terus enggak Dalam riwayat yang lain, kata Nabi Alaihi Wasallam bahkan al-kawul ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang bagus, enak didengar oleh saudaranya. Perkataan hak, perkataan yang benar tentu saja. Itu juga merupakan sadaqah, sedekah. Kata Nabi SAW dalam hadis muad ini, sedekah itu bisa menghapus kesalahan, menghapus dosa, menghapus ma'asyat yang mungkin pernah kita lakukan sebagaimana air itu memadamkan api sebagaimana air itu memadamkan api ini pintu kebaikan yang kedua kemudian yang berikutnya kata Nabi Alaihissalam wassallatu rojuli minjaufil lail dan salatnya seseorang di tengah-tengah malam ini juga termasuk pintu-pintu kebaikan. Salat malam, ya, bangun dia tengah malam, dia biasakan untuk rutin, walaupun hanya sekedar witir satu rokaat, jam tiga setengah empat tapi rutin dia bangun. Ya. Beristighfar kepada Allah subhanahuwataala di situ, bertobat kepada Allah subhanahuwataala, kiraatul Quran, syukur-syukur dia bisa membangunkan keluarganya bangunkan istrinya mungkin untuk bersama-sama menghidupkan malam. Nah kata sebagian para ulama salaf, malam itu sesungguhnya panjang. Maka jangan engkau habiskan malam yang panjang itu dengan tidur, dengan tidur. Malam itu sebenarnya panjang. Maka jangan menghabiskan malam yang panjang itu dengan tidur, dengan tidur. Jangan bangun. Salat malam. Kemudian setelah itu beliau salallahu alaihi wasallam membaca surat Ashajadah. Surat Ashajadah. Kata Ja'fa junubuhum anil madhaji yata'una rabbahum khawfahu wa tam'ah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang jauh lambung-lambung mereka itu dari tempat tidur mereka. Artinya di tengah malam mereka senantiasa bangun ja'u fa jazafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'un dalam keadaan mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harap mengharap dan juga dalam keadaan takut hmm. khauf wa tama' Khawf, takut dan tama' itu mengharap ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengharap-harap dan cemas takut kalau oh, selama ini mungkin amalannya enggak diterima oleh Allah SWT. Jangan-jangan amalan saya ini selama ini tersusupi sifat riak. Ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji oleh saudaranya. Ingin dikatakan, ingin masyhur, ingin terkenal. Jangan-jangan, takut dia. Tetapi juga, sama, mengharap. Biasanya dia senantiasa mengharap biasanya amalannya itu diterima oleh Allah SWT. Dengan sifat, dengan sifat ini ajar, ya Allahumma niwarham aku. Seseorang tidak akan ada namanya magrur, tertipu dia dengan amalan ibadahnya. Tidak. Kalau dia sudah memiliki hal yang demikian, tidak akan dia tertipu dengan ibadahnya. Nih saya sudah begini, sudah begitu. Nih saya sudah begini, sudah begitu. Nah, senantiasa dia takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga dia mengharap bahwasanya Amalannya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Ana ukhbiruka bi ratl amri wa amudihi wa zirwati tanamihi Kemudian Nabi melanjutkan, wahai Muad, Maka aku kabarkan kepadamu tentang pokok dari urusan itu semuanya, dan juga tiang dari itu semuanya, dan juga puncak dari itu semuanya. Khabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wassul amri al-falah. Pokok urusan dari itu semuanya itu adalah salat. Salat. Maka penting salat bagi seorang Muslim penting Maka dinukilkan sebagian para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam sepakat la haddha fi itlan liman taraka as-salat tidak ada bagian dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat Dinukil ini perkataan dari Umar radhiyallahu ta'ala sepakat Ajma'ah as-sahabah lah Allah fil Islam lima taraka asfalah Rasulullah itu sepakat, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang tersebut, manakala dia sudah meninggalkan solat, meninggalkan solat. Dan juga dalam hadis yang lain juga paslon <Singga> bayn al-Islamiyulku tarkus solat. Pembedaan antara seorang Islam keislaman seseorang dengan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Penting salat. Maka tiang, manakala tiangnya sudah rubuh ya enggak ada bangunan. Tiangnya sudah rubuh enggak ada bangunan. Wazir wa tusanam ini al jihad, sementara puncaknya itu adalah al jihad. Puncaknya adalah al jihad. Fisabilillah tentunya. Jihad dengan cara yang benar, jihad terhadap sesuatu yang benar. Nah, Bukan jihad, sesuai klaim kelompok satu kelompok tertentu, bukan. Jihad memiliki syuroh, memiliki syarat-syarat, kapan ditegakkan, bersama dengan siapa jihad itu ditegakkan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan: "Allah akbir kamilal khidalik, dalikah kullih." Kul tu bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan. Maukah aku kabarkan kepadamu wahai muat. Kunci-kunci dari itu semuanya. Kunci-kunci dari itu semua. Kunci dari amalan yang bisa mendekatkan engkau ke dalam syurga. Menjauhkan engkau dari neraka. Kunci dari engkau bisa melaksanakan abuab al-khair tadi. Pintu-pintu kebaikan. Kunci supaya engkau bisa menegakkan salat tadi. Kemudian bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kunci itu semua kata Nabi alaihi salatu wasalam. Fa qad bilitani fa qala kuffa alaikah mengatakan, "Tentu saja ya Rasulullah, saya mau engkau beritahukan kepadaku apa kunci-kunci itu semuanya? Kunci segala kebaikan itu semuanya?" Kata Nabi alaihi salatu wasalam Sambil beliau memegang lisan beliau. Kuffa alaih kahada. Jaga. Pelihara lisanmu, lidahmu itu. Pelihara. Itu kunci kebaikan. Kunci dari segala kebaikan. Padahal kau bisa memelihara, menjaga lisan. Lidah. Nah. Kultu. Maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. muat. Di kuncinya apa? Ternyata ternyata lisan, ternyata lisan. Maka Muat mengatakan ya Rasulullah. Wa inna lamu akhdu bima natakalmu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita nanti akan diazab, akan dihisap oleh Allah Subhanahuwataala dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lontarkan? Apa nanti akan dihimpit itu semua. Maka kata Nabi alaihi salatu ya wasalam, "Kasihanlah ummuka Kasihan sekali engkau wahai mu'ad. Maksudnya kasihan kau mu'ad. enggak tahu perkara ini. Wa yakubbu an-nasu ala wujuhihim aw ala manaakhirihim illa hataa'idu al-thinaatihim. Kasihan sekali engkau wahai mu'ad. Bukankah manusia itu diseret oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wujuhihim. Di atas wajah-wajah mereka. Au ala atau di atas hidung-hidung mereka. Illa hafa'idu al-sinatihim. Kecuali disebabkan buah dari lisan dia. Lisan dia. Ini kunci kebaikan seseorang bisa dijauhkan dari api neraka jaga lisan. Kunci seseorang bisa didekatkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu jaga lisan. Jaga lisan. Nah. jangan kita gunakan lisan, -lisan kita kecuali untuk mengatakan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar dan perkara-perkara yang batin. Nah, beberapa perkara ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Nah, wallahi diin rahimani wa Kita kembali kepada materi kita Kitab Al-Jahiliyah dan kita sampai pada permasalahan yang 7 ya. Allah rahimallahu taala al-mas'alatu as-sabi'atu al-istidlal bima alayhi ahlul quwwati biannahu huwa al-haqq perkara yang ketujuh yang sifat yang senantiasa melekat pada orang-orang ahlul jahiliyah <coughs> mereka menjadikan dalil orang-orang yang memiliki kekuatan bahwasanya mereka itu berada di atas kebenaran. Ya. Mereka, jadi orang-orang jahiliyah itu menjadikan dalil bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuatan mereka itulah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kekuatan ini umum ya, kekuatan harta, kekuatan pikiran, kekuatan amalan. Pokoknya orang yang kuat dari sisi itu itulah orang yang benar. Nah. Kana rahimallahu taala alistidlalu biqaumin utu quwa bil afhami wal a'mali wa fil mulki wal mali wal jahi faradda Allah zalika biqauli ta'ala wa laqad malkannahum fima imma kannakum fi mereka menjadikan dalil dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum itu berupa pemahaman, berupa amalan atau dengan kerajaan, besarnya kerajaan yang dimiliki, besarnya kekuasaan yang dia miliki wal mal, banyaknya harta yang dia miliki, wal jah, tingginya kedudukan yang dia miliki Orang-orang jahiliyah itu berdaya dengan demikian. Semakin tinggi kedudukan seseorang... ...menunjukkan semakin benar apa yang dia berada di atasnya. Semakin banyak hartanya... ...semakin jadi jutawan, miliarder, triliuner... ...semakin betul apa yang dia lakukan. Semakin luas kerajaannya... ...semakin besar kekuasaannya... ...semakin tinggi jabatannya... ...maka menunjukkan Allah sudah ridha pada dia. Semakin cerdas pikirannya... ...menunjukkan bahwasannya... Semakin berderet titelnya, Menunjukkan bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Faradallahu dalika, ya. Maka Allah membantah itu semuanya. Bahwasannya ukuran kebenaran bukan yang demikian. Ukuran kebenaran bukan yang demikian. Kalau gelarnya sudah doktor, magister, lc, Itu berarti al-haq. Belum tentu. Nah, kalau sudah hartanya melimpah, menunjukkan itu dia berada di atas kebenaran, tidak ada jaminan. Kalau sudah tinggi kedudukannya, harum di masyarakat, misalnya namanya, menunjukkan dia berada di atas kebenaran. Siapa yang mengatakan demikian? Maka Taala Subhanahu Wa Taala Walladu Makanahum Fi Ma Imakanahum Fihi dan sungguh. Kami telah kokohkan mereka. Kaum. Kaum terdahulu itu. Fima terhadap perkara-perkara yang kami tidak kokohkan kalian di dalamnya. Artinya. Dahulu. Kaum sebelum kalian. Dari kaum. Nabi Hud. Ya. Kaum Ad. Kaum Samud. Kami kokohkan mereka. Ya. Kaum Ad. Bangunan yang. Megah, tinggi, orangnya lebih kuat Yang zaman sekarang gak ada Gak akan mampu Bisa mencari kaum ad Orangnya besar-besar Tinggi-tinggi Bangunannya itu bangunan yang Kalau bikin bangunan itu di gunung Antik Bangunannya tinggi-tinggi Walaupun meskipun dalam keadaan demikian Tapi Allah hancurkan itu semuanya Allah hancurkan Karena mereka berada di atas kebatilan wa qawlihi wa kanu min qablu yattasbihuna 'ala alladheena kafaroo falamma ja'ahum ma bih dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa dan mereka itu sebelumnya yakni orang-orang ahli kita mereka itu sebelumnya mengharap-harap untuk diutus kepada mereka seorang nabi yattasbihuna 'ala alladheena kafaroo yang bisa memberikan membuka kemenangan kepada orang-orang kafir. Falamma ja'ahum. Maka terskala datang kepada mereka seorang Nabi. Ma'arufu. Yang mereka itu mengenal. Mengetahui. Nabi tersebut. Kafarubih. Mereka mengingkarinya. Maka Allah lanjutkan. Falaknatullahi alal kafirin. Maka Allah melaknat orang-orang kafir. Berharap-harap. Mereka ini ya. Mereka itu berharap-harap. Supaya Allah itu mengutus Nabi kepada mereka. Supaya dengan itu mereka bisa berjuang menghadapi orang-orang kafir. Tatkala Allah sudah utus Nabi. Mereka justru mengingkarinya. Waqawlihi dan juga peramanya Allah subhanahu wa ta'ala ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum. Mereka mengetahui. Ia yani Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad s.a.w. Sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Kalau sirfali falzan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jahiliyah, anak mereka daliluna, an Namakan Aleh Alakuyau, min al Nasi, wa Azhabul Jahi, wa Azhabul Zakai, Anhuhu Alhak. Termasuk perkara-perkara jahiliyah, bahasanya mereka itu berdalil, berhujah dengan apa apa yang ada pada orang orang yang memiliki kekuatan dari kalangan manusia dan orang orang yang memiliki kedudukan. Dan orang-orang yang memiliki kecerdasan. Buasanya mereka berada di atas kebenaran. Kalau sudah yang mengatakan profesor, doktor berarti benar. Patokannya bukan apa yang dia ucapkan. Tapi gelarnya tadi itu. Profesor, doktor. Wah ini sudah betul ini. Kalian apa? Urusan santren saja. Fahada huwa al-dabitu indahum. Dan ini adalah dobit kaidah yang ada dari sisi mereka ketentuan yang ada pada orang-orang jahiliyah. Ya. Lima arifatil haq untuk mengetahui kebenaran. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu diukur dengan gelar, untuk mengetahui kebenaran itu diukur dengan kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya. Anhum yanduruna bin nas fa makana alaihi ahli alquwwati wal mali waltarfi wal jahi a'tabaruhu wal haq. Mereka menilai manusia itu kalau mereka itu termasuk dari kalangan orang-orang yang memiliki kekuatan, mereka termasuk kalangan orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki kemewahan, kemegahan, kedudukan, maka mereka menganggap mereka mengukur itulah kebenaran. Mereka itu bersama dengan kebenaran. Womakan alaihi al-du'aga wal fukara'u. Tetapi manakala manusia tersebut dari kalangan jenis Orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah Tidak memiliki kedudukan Hartanya pas-pasan Hidupnya juga tidak mewah Atau bahkan dari kalangan orang-orang fakir Maka mereka, orang-orang jahiliah itu menilai Bahawasanya mereka itu adalah orang-orang yang bafil Orang, orang yang batil. Hadhi halatu ahli al-jahiliyah. Inilah keadaan orang-orang al-jahiliyah. Wa hadha ad batilun. Ketentuan ini adalah ketentuan yang batil, ketentuan yang salah kaprah. Fa inna Allahu azza wa jalla 'anil umam as-sabiqati annaha kanat 'ala quwwatin. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita tentang umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum kita bahwasanya mereka itu adalah umat-umat yang memiliki kekuatan, bukan umat-umat yang lemah, bukan tapi umat-umat yang memiliki kekuatan. Wa annaha kanat ala tharwatin dan mereka itu berada dalam keadaan yang memiliki harta yang melimpah, kemewahan, kemegahan itu bersama dengan mereka. Umat-umat sebelumnya, umat Ad, ya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Adian, Fir'aun, kurang apa coba kekuasaannya. Korun, kurang apa hartanya. Fi ayatin kafiratin, dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Wa annahum ahlu jahid, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Wahindahum Zakah dan mereka juga orang-orang yang memiliki kecerdasan, Wahafah memiliki pemahaman yang bagus, cerdas mereka orang, -orang Yahudi cerdas. Lakin mana sahulah yang akan tetapi itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. Itu semua tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan wadal batal bahkan mereka itu berada di atas kebawilan. Bersamaan dengan kepintaran yang mereka miliki, banyaknya harta yang mereka miliki, luasnya kekuasaan tetapi mereka di atas kebatilan. Waqad dzakarallahu hadza fi ayatin katsirah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perkara ini dalam ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatan" Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas yang gemilang, qala alladhina kafaru maka berkata orang-orang kafir lil ladina amanu kepada orang-orang yang beriman, ayyul thariqaini khairul maqama wa 'atan nadiyan Manakah yang lebih baik dari dua kelompok tersebut? Kelompok kafir dan kelompok mukmin? Mana yang lebih bagus tempat tinggalnya, ya. apakah orang-orang mu'min, apakah orang-orang kafir, ya kan? Ini yang banyak juga jawaban kalau kita dakwahkan kebenaran kepada masyarakat. Hati ya saja orang-orang yang mendakwahkan kebenaran itu hidupnya aja masih susah, ya rumahnya masih seperti itu, sementara orang-orang yang itu Orang-orang yang tidak salat, misalnya, orang-orang yang ee, tidak mengenal manhaj ahlu sunnah wal jamaah, justru mereka hidup senang, tempat tinggalnya bagus, mobilnya bagus, banyak usahanya sukses. Ini pasti dalilnya, dalilnya orang-orang kafir. Ayul fariq khairun makaman wasanul nadia. Mana yang lebih baik tempat tinggalnya itu? Apakah orang-orang yang mengatakan yang membacakan ayat-ayat Allah tadi. Atau orang-orang kafir. Fakala ta'ala raddan alaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman. Dengan membantah perkataan mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwasannya ini loh. Orang-orang yang justru mereka tidak taat kepada Allah itu. Tempat tinggalnya lebih bagus. Kendaranya lebih baik. Anak-anaknya lebih sehat. Misalnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bantah itu semua dalam surat Maryam ayat yang berikutnya Wakam ahlakna kabilahum betapa banyak kami hancurkan kami binasakan sebelum mereka itu Mingkornin umah dan asasan warian betapa banyak kami telah binasakan kami hancurkan sebelum mereka Minkornin pada kurun waktu yang lampau. Sementara mereka itu adalah orang-orang yang lebih baik rumahnya. Lebih bagus tempat tinggalnya. Lebih bagus perhiasannya. Tapi kami hancurkan. Kami binasakan. Adhanim. Adhanim. Eh. Adhanim. Eh, Adhanim. Naksafi. Ihadal-Qadar. Berikutnya, boleh saja ya. Berikutnya ya. Karena ini pertemuan perdama, perdana ya kita cukupkan dulu sampai sekian. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah tuanla, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, sudah datang tak, sudah utur kau waktu builai.